Utolsó napjaim Tibetben. Én csumbi laktam egy barátommal, egy kormányhivatalnokkal, akinek a vendége voltam. Feladatom az országban véget ért, és gyakran unatkoztam. De nem voltam képes elbúcsúzni az olyannyira megkedvelt emberektől. Úgy láttam magam, mint egy dráma nézőjét, aki sejti a szörnyű véget, és szeretné feltartóztatni, de bénultan mégis megvárja az utolsó felvonást. Hogy nyugtalanságomat elfolytsam, naponta elmentem a hegyekbe és térképvázlatokat csináltam. Csak egyetlen feladatomnak tettem eleget, kis naponta meghallgattam a híreket és továbbítottam azokat a külügyminiszternek. A kínaiak nem nyomultak ebbe az országba, hanem újra meg újra felszólították a tibeti kormányt, hogy menjen Pekingbe tárgyalni. A dalai láma és a kormány végül eleget tett a felszólításnak, és kellő meghatalmazással egy küldöttséget indított útnak. Mivel minden ellenállás értelmetlenné vált, a kormány a dalai láma személyét használta fel ütőkártyának, mert tudta, milyen fontos a kínaiaknak, hogy újra az országban legyen. A lakosság folyamatosan küldöttségeket menesztett, hogy visszakapják uralkodójukat. Mély levertség lett urrá egész tibeten. Most értettem meg igazán mennyire egy fort ez a nép a királyával. Az áldás és a béke vele együtt eltávozott az országból. Az ország védnöke Cserrézi, akit a dalai lámat testesített meg, végül nem tehetett mást. Elfogadta a kínaiak feltételeit és visszatért Lászába. Pekingben hosszú húzavona után megszületett egy szerződés, amely átengedte a dalai lámának az ország belső közigazgatását, megígérte a vallás tiszteletben tartását, és biztosította gyakorlásának szabadságát. Ennek fejében Kína magának kérte Tibet külföldi képviseletének jogát, és átvette az ország védelmét. Ezen fordult meg minden. Ez adta meg Kínának a jogot arra, hogy annyi katonát küldjön az országba, amennyit csak akar, és ezzel megszerezze annak a lehetőségét, hogy minden további követelését érvényesítse. Mivel a kormányzóháza a völgy egy különösen szűk és idegrészén feküdt, ahová sosem ért el a napsugár, a dalai láma átköltözött a romantikus Dunkár kolostorba. Ott élt visszavonultan, szerzeteseitől és személyes szolgáitól körülvéve, és szinte már sohasem odódott alkalmunk az együttlétre. Lopszánk számten is a kolostor egyik szobájában lakott, és néha vendégül látott engem. Ilyenkor részt vettünk a dalai láma hosszú sétáin, aki kísérőivel gyakran látogatta meg a környékbeli kolostorokat. Megismertem már gyors járásáról, mert senki sem tudott vele lépést tartani. Itt nyílt először alkalma testmozgásra. Régi vágya teljesült ezzel, amelyről gyakran beszéltünk már Lászában is. Kíséretének is jót tett az itteni élet, hogy vele mértékletesen kellett élniük, ezért a szerzetesek abba hagyták a tubákolást, a katonák a dohányzást és az ivást. Már gyakran nyomasztó volt a hangulat, nem feledkeztek meg a vallási ünnepek egyikéről sem, sőt igyekeztek azokat olyan széppé tenni, ami csak lehetett. De minden ünnep gyenge másolata volt csupán a lászainak, mert itt hiányzott a pompa és a fényűzés minden eszköze. Kellemes meglepetést jelentett néhány indiai tudós érkezése, akik urnában egy budha erekét hoztak a fiatal királynak. Ekkor készítettem az utolsó és egyben legjobb felvételeimet a dalai lámáról. A nemesek fénye és pompája egyre jobban fakult, minél tovább tartózkodtunk a csumbi völgyben. Gyalog jártak, a lovakat kevés kivétellel már rég el kellett küldeni, még voltak szolgáik, és semmit sem kellett saját kezülek csinálniuk, de hiányzott a kényelem, Hiányoztak a szerű házak, a mulatságok és az estélyek. Állandóan intrikáltak, jöttek-mentek a híresztelések. Uralmuk tulajdonképpen véget ért. Nem hozhattak önálló határozatokat. Csatlakozniuk kellett a dalai láma véleményéhez, és nem lehetett tudni, visszaadják-e nekik a kínaiak visszatérésük után a birtokaikat. Elérkezett a feudalizmus vége, és ezt ők is érezték. 1951 márciusáig maradtam még a Csumbi völgyben, aztán rászántam magam, hogy Indiába utazzak. Már hetek óta kínzott a nyugtalanság, mert tudtam, hogy nem térek vissza többé Lászába. De még a tibeti kormány alkalmazottja voltam, és szabadságot kellett kérnem az elutazáshoz. Ezt azonnal megadták. Az útlevél, amelyet a kormány kiállított, hat hónapig volt érvényes, és egy záradékot is tartalmazott, amely arra kérte az indiai kormányt, legyen segítségemre a visszatérésben. Keserűen mosolyogtam, mert tudtam, hogy sohasem fogom ennek hasznát venni. Hat hónap múlva a dalai láma valószínűleg már Lászában lesz, ahol megtűrik ugyan cserrézi inkarnációjaként, de soha nem fog már egy szabad nép királyaként uralkodni. Sokat törtem a fejem, milyen megoldást találhatnék magamnak, Józan megfontolás mellett India maradt az egyetlen kiút. Levélváltásban álltam Aufsneiterrel, ő nem tudott megválni Tibettől. Futólag találkoztunk egyszer gyáncéban, és akkor közölte, hogy olyan sokáig akar az országban maradni, amilyen sokáig csak lehet. És csak később jön majd utána Indiába. Amikor elbúcsúztunk, egyikünk sem sejtette, hogy évekig nem látjuk egymást. A podgyászát Kalipongig magammal vittem, és ott letétbe helyeztem. Aztán egy évig nem hallottam felőle semmit, mintha eltűnt volna. A legvadabb híreszteléseket lehetett hallani, sokan már halottnak mondták. Amikor már visszatértem Európába, akkor hallottam, hogy a mi mesefalunkba, kírongba költözött, és ott várta be a kínaiakat. A szószoros értelmében az utolsó percig maradt. Számára még nehezebb volt a búcsú, mint számomra. Boldogan lélegeztem fel, amikor eltűnése megcáfolódott, és megérkezett tőle az első életjel Nepál fővárosából. Még mindig fogva tartja őt távol kelet, a világnak az a része, amely kutatóvágyát felébresztette. Kevés ember van, aki a Himaláját és a tiltott országot olyan jól ismerné, mint ő. Mi minden mesélni valója lesz majd, ha egyszer hazatér. Tizenhárom évig éltünk együtt Ázsiában, és mégis minden ember másként látja a világot.